Otcoava. La poarta de mărgean a curții mele lung sforăia un armăsar sălbatic, înfuleca fărașul de și îl călăream pe aripi până la stele. Acum îi ascult nechezul leșiatic și abia mai simt că-i tremură sub piele cenușa stearpa aripilor grele din flăcările zborului zanatic. Dar dacă îngraj stă gloaba potignită și aripile stinse se destramă, iar de încă fie ce copită, frânturi de stele pâlpuie în coamă, Și când și când în sânge palpită potcoava ei de aur și aramă.